чергу свою і Еней повалив найзнатніших з данаю двох діоклея хоробрих синів Орсілоха й Критона. в Ферії житлом мав їх батько в прекрасно збудованім місті жив у достатках і рід від Алфеє ріки він виводив що свої води несе по розлогій країні Пілоській і породив Ортилоха численного люду, владику, а Ортілох породив Діоклея великого духом. У Діоклея ж того синів-близнюків було двоє, добре обізнаних в справі воєнній, кретон з Орсілохом. Ставши дорослими, на кораблях вони рушили чорних до Іліона, багато окіньми з Аргеями разом, Обороняючи честь Агамемнона, і змінила славних Атрідів. Та смертна година обох тут окрила, наче два леви, що виросли десь на гірських верховинах, матір'ю їх відгодовані в нетрях дрімучого лісу, крадучи тучних з кошари овець і волів круторогих». Людські плюндрують подвір'я, аж поки самі не поляжуть, Мертві від гострої міді, убиті рукою людини. Так і вони, руками Анея, повергнуті долу, Впали обоє, неначе повалені сосни високі. Жаль лаєві їх, арея улюбленцю стало. Вийшов він з лав наперед, осяйною озброєний міддю, Списом стрясаючи, самбо арей розбудив в нім одовагу, мавши на думці, щоб був той руками енея убитий, Нестора духом великого син антілох його вгледів. Вийшов він з лав, боячися, щоб сам поводатор народів тут не загинув, і труд їх увесь не пішов би намарно. На поготові обидва. Один проти одного руки, і гострі здіймали списи, бажанням палаючи битись. Став антилох, змінила йому ряд поводатарем люду, хоч і швидкий був до бою Еней, а назад він подався, вгледівши, що виступає аж двоє мужів проти нього. Вбитих вони, після того долав відтягнули Ахейських, товаришам їх у руки обох віддали нещасливих і повернулися знов між рядами передніми битись вбили вони Пілемена, що був на арея подібний духом великий важай пафлагонських мужів щитоносних. а рівно стояв він коли менелай його списом славетний ратищем збив під ключицю утрапивши мідяним вістрям. Син же Атімнія, славний Мідон, Пілемена, візничий, від Антілоха поліг, баских завертаючи коней. Каменем лікоть Мідона черкнув він, із рук його білі, вішки слоновою кістю оздоблені, впали в пилюку. Тут Антілох налітів і мечем його в скроню ударив. Дух свій віддавши мідон, і з добротної впав колісниці, сторч головою в пилюку, бруднув аж по тім'я і плечі, довго стояв так у грузу пісок, що був дуже глибокий, поки, рвонувши, не скинули коні його у пилюку, їх антилох стьонув і погнав аж до стану ахеїв. Гектор Побачивши в лавах обох, до них кинувся зразу з криком гучним. Слід за ним понеслися у чвал і фаланги дужих троян. Начолівних арей з Еніо був страшною. Ця за собою в битву вела сум'яття безсоромне.